היפופוטם עקב דרישת הקהל חזר עלינו ישר מהודו, הוא האיש המעצבן ביותר בעולם שבא לספר לנו על תזונה נכונה ורגלי דיאטה נכונים, שלום לך. שלום לך חמודי, תרשה לי למרוד לך את הגבה קצת, נייק! שגידענו... היי! אנחנו הזמנו אותך לדבר על תזונה נכונה, ומספרים לי שלאחרונה נעשית צמחוני, האם זה נכון? כן, אני צמחוני לשבוע ניסיון. יצאת מהארון, אה? אני צמחוני, יצאתי מהמקרר, נייק! תגיד איך היו התגובות בינתיים על הפינה שלי? איזה תגובות? איזה, בטלפון שיש לכם את המספר של מה, אתה תלם אתה תלם בעצמך! רצינות, היום הזמנו אותך בתור בר סמכה בעיינית תזונה. בר סמכה? בר רס חדש? בר מוח, בר כוח, בר סמכה? יש מעצבן, אתה הולך להסביר לי על דיאטות או שלא? בוודאי! אני הולך להדגים דיאטה בשידור חי עליך, אדוני. אני אצלם אותך עכשיו, ובעוד חודש נצלם אותך שוב ונראה את התוצאות. עכשיו אני אשלח את הפילם לפיתוח, בהרצליה, בפיתוח. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <ש> על פי הדיאטה שהמצאתי אתה צריך לאכול מאכלי ים. אתה יודע איך אומרים דג טונה באנגלית? טונה פיש. ואיך אומרים טונה דג? פישטונה. פישטונה, איך אתה <תונה> מדבר? <תונה> <ת Palace> <ת dok> מההתחלה אתה ככה, אה? די, די, די, לא די! די. אולי תספר לנו על הדיאטה שהמצאת. בטח, אני לוקח פירות, ולפני שאני אוכל אותן, אני אספר להם קצת בדיחות. נספר <laughs> בדיחות לפירות? כן, אתה יודע למה הם לא צוחקים? למה? הם <laughs> פירות יבשים, נאמץ עם פירות. אתה בן אדם מופרע, כל החיים שלך מורכבים <laughs> מבדיחות זולות. למה זולות? 70 דולר בדוד הפריעה לי הבדיחה עם הפירות היבשים האלה. איך יכול להיות שביקשו עוד פינות שלך? פשוט, <laughs> <אני> <בקשרים> מה? זה היה ממני. אני צריך לבקש חופשה. עוד פינה כזאת ואני גומר בר מינן. המון בר מינן, בר מינן, בר כוכבא, ברקוביץ', בואי. וואי, סלאט, סלאט, עלינו ועל כל העולם. סלאט, סלאט. זה טירוף, מה שהולך פה. זה לא טירוף, אתה יודע מה זה טירוף? מה זה טירוף? אני לך מה טירוף. ב-48 היה לי בכיס אבוקדו אחד. אבוקדו האחרון שנשאר בכל היישוב היהודי. אתה יודע מה לו בסוף? הוא היה בכיס, הוא הולך. ויחזכו, זה טירוף. זה טירוף. נשמע עצבן. זמננו הולך ותם, האם יש לך דיאטה בשבילי, או שניאלץ לסיים את הפינה שוב בבושת פנים? רגע, תנוח, איזה ורית יש לך שם, תעשן סיגריה. אבל מה עם הדיאטה? אז תעשן מלבולייט! עד כאן פינתו של האיש המעצבן ביותר בעולם. רגע, רגע, רגע, רגע, אתה לא רוצה לראות הדיאטה? סוף סוף, בוא נראה. בבקשה, ייכנס אדוני הקריין המכובד לחדר הדיאטה שלנו. לאן? לחדר הזה, בוא, בוא תיכנס בו בדלת הזאת, זה חדר הדיאטה. את התמונה שלי לפני יש לי, עוד חודש נבון, נצלם ויצא רזום. אתה יודע לעצמי? שמחזיר את השידור לעצמי? שמחזיר את השידור לעצמי? לעצמי? לעצמי? אני רוצה לצאת מפה. נו כבר! אני רוצה לצאת מפה! לא! תצאי מישהו? אחד? נשמע עצבן, נו! בבקשה! נו, תוציא אותי. ננמז. די כבר! בבקשה, נו! זונות!